Traiul nostru cel de toate zilele Un inel cu piatră verde Și o musacade de dovlecei Un balet de bejar Și o doină requiemul de Weber Un poem de la lui Nikita O baltă verde cu sălcii Icre cu ceapă de apă O rochie albastră, coliere Tapiserii, piese de teatru Priviri parșive și flori din cârpă.